«Як бачите, – казав твердохлібовий весь Панасович, – на сиє відповіді товариш, який мені відповідав, змінив місце роботи. Він тепер керує десь в іншому місці. Все гаразд, все спокійно, нікому немає ніякого діла. Ви помітили, Федоре, як часто находить на нас ота чиновна байдужість, у той холод душі, який ми пробуємо виправдати то надмірної заклопотаністі, то високими темпами, то незбагненними вимогами. Ось тоді і настає вседозволеність і неконтрольованість. Страшне збайдуження проникає в усі душі. Ми вже не дивуємося новим космонавтам, байдуже сприймаємо польот Савицької, не хвилює нас нова прем'єра в театрі, вихід цікавого роману, відкриття нового музею, спорудження пам'ятника. Пересит, байдужість, холод душі і серця, загроза для всього світу, кріогенність. Була алієнація, була фрустрація, тепер якась мов би жаб'ячість чи змієність. При такій байдужості можливі найбільші лиха, злочини, а людство й не зворухнеться. Але тільки Саакян вісімдесят років тому застерігав. А я скажу вам, прийде голод духа, Нас дожене за столами, І шлунків пересичена задуха Задушить вас зневажених словами. Примітка. Переклад Івана Драча. Ми зіткані схемерних нити, Дарованих нам іншими людьми. На все життя став весь Панасович для твердохліба людиною для захоплень, моральною опорою, джерелом знань несподіваних і рідкісних. Він навчав без набридливості, показував, як стояти несхитно, лишаючись делікатним. На власному прикладі доводив, що можна все своє життя віддати думам про велике. Твердохліб не відчував у собі достатньо сили, щоб дорівнятися Лесю Панасовичу. Він і далі лишався отим студентом, який удосвіта буде ціле місто своєю незграбністю, але впертий йшов до Леся Панасовича на покуту, очищався, просвітлювався і щоразу відчував, як теплішає його душа від кожної зустрічі з тим чоловіком. Професор міг подзвонити твердохлібові десь за північ. Міг прислати листівку або й телеграму з кількома словами «Комусь став на заваді будиночок Заньковецької, організовує громадську думку, включайтесь!» Мальвіна попервах навіть ревнувала Твердохліба до Леся Панасовича. Тоді махнула рукою такий самий ненормальний, як і ти. Твердохліб був щасливий, що згадав Леся Панасовича саме тепер. Ось хто поможе очиститися перед Наталкою. Для її вразливої душі маленька мандрівка по Києву, який же ви тільки виявився Панасовича, стане, мов би, тим чарівним мостом, що має колись пролягти між нею і твердохлібом. Принаймні, твердохлібові так хотілося. Він вірив у це. Вони зустрінуться на Подолі, коло станції метропоштова площа. Він потисне теплу Наталчину руку, на тому самому місці, де місяць тому дівчина втекла від нього, заборонивши проваджати. Тоді вони поволі підуть відродженими вулицями, серед тихої краси минулого, яке прийшло в нинішній день, щоб збагатити його незмірно. І твердохліб розповідатиме Наталі, які скарби там втрачено, скільки погинуло, погоріло, поруйнувалося, занедбалася. І про дім Артемихи, розібраний купцями на камінь. І про церкву Пирогощі, куди приїздив поклонитися князь Ігор після Половецького полону. І про собори, збудовані московським майстром Осипом Старцевим, ці найпрославленіші творіння українського барокко, загадкового стилю, дух якого народився в цій землі. А форму приносили російські майстри. Так італієць Растреллі став великим російським архітектором, а коли мав поставити в Києві Андріївську церкву, та, як пишуть тепер мистецтвознавці, свідомо чи інтуїтивно збагнув особливості українського будівельного мистецтва з притаманною йому любов'ю до легкості, живописності і ліризму, збагнув і відтворив. І тепер Андріївська церква вважається первиною української архітектури. Творіння розстріли на щастя, збереглося, а будівлі Осипа Старцева зруйновані вігласами. І вже тепер нічим не загоюєш рану у художній свідомості народу. А скільки таких ран, одвійн, неудств, байдужості! Вони боліли твердохлібові так само, як Лесю Панасовичу, він хотів передати той очищаючий біль і на талці. Може, біль поєднує людей міцніше і надійніше, ніж радість? Він забув про свою професію. Всі люди, так чи інакше, раби, жертви і витвори своєї професії, свого призначення на землі. Твердохліб був слідчий ще тоді, коли вчився в університеті, готувався ним стати. Може, саме тому, так прикипів серцем до Весі Панасович. Професор умів гармонійно поєднувати свої захоплення історією, з вимогами щоденності. Відвоюваючи антики, він учив своїх студентів гнати цілими кілометрами безликі малометражки для задоволення невпинно зростаючих потреб, для задоволення, для... Твердохліб не вмів так розполовинюватися. Життя у нього складалося надто жорстоко і жорстко, щоб уміти роздвоюватися, маневрувати, поклонятися всім богам одразу. Він народився у високоснім році, 44-тім, а це обіцяє самі страждання.